Bismillah, alhamdulillah, assalatu, assalamu, ala rasulillah. Ste izbilah od sekretu u naoti bilak, daljka naknuti minuta aid. Iz smrtne muke će doći. Od niko ne može pobjeći. I mi smo svi realni mrtvaci, nismo potencionalni. E zato je jedna je na svom mišljenu napisao, unis tonu merhum, taj i taj, ne ga napisao ovako, posmatraću moga groba jednaki sa skoro, skoro oba. Ja sam jučer bio taki i sutra ćeš ti bit ovaki. Pa kaže, izreće, drže se tri u stvari, grevlja, šume i knjige. Tu ne možeš pogrešiti. S knjigom u šumi ne možeš pogrešiti. Kaže, ovako kad te ima neke energije viška, samo buku, ščipi, dobro, pa da istjera i tebe negri, energiju, dalešćinu. Isto na zemlju kad pa ne da izvuče iz tebe svunu negativnu energiju, zato u čelu treba pasta laguna, sežu, ovo je naša navigacija, naše prepoznavanje po čelu, se prepoznajem po stražnicama, nego baš po ovu ne. Pa bi trebalo nekad otići u greblje, malo vidjeti da su tu svi isti, jer kaže posle odigrane partije Šaha i Kralj i Pijuni idu svi iz tu tako idu svi iz mezarje, i Vladar i, i onaj, Siroma i Čoban i doktori tako dalje svi, svi imaju konačni cilj ili završetak. Pa jedan na tabran pisao pored puta idu će proć, pa ga jedan pita šta to znači ljudino. Pa kaže sve što bude proće volan kaže ju bogat si romašan, imao para, imao para, zdrav, bolesan, sve će proć. Pa kaže tu zna svaka, pa kaže jedan takav odala koja pita. Pa je samom Farisi, taj veliki asav se razbolio na samrti, čuje on kad kad se dobro razboliš, odeš u mezar i nazoveš salam mrtvima, Ako ti neko uzvrati, to da znači i ti si putnik ubrzo. I oto rekao, odneste me pored Mezalija, pa da po sela njim u Kaborama umrli. I nazvo je selam, 11 je Sahirata iz Kabura javio, primio selam, pa ga on pitao, gde ti si već umrlo, ti si već preselio, kako se lakše mora umriti? Kako da lakše umri? Pa je ovaj rekao Sahirata iz Kabura, tri stvari čini da lakše odeš sa ovog svijeta, da lakše umriš, da lapko preseliš. Sabah u džamatum, to je prvu, jer sabah se ne da svakome džamatom tiđe. Kažu, zrak je čist na sabah zato što monafijske ne prljaju, da oni pavaju u ta doba. Nemere sabah na sabah. Zanimljivo je ko na sabah dolazi, klasika, obični ljudi. Ne ima velike, velike elite posebne da dolazi na sabah, ne da se svakome na sabah. A monafijsima je najteže doći na sabah. I to je jedna razlika između monafijka i vjernika što monafijske ne mogu na sabah doći. Ne mogu se probutiti mrskoj za sabah a doživlja je sabah još u agaciju, pa to je ko da i baditiš. To je prvo, znači, sabah u drugome drugo poručio da dijeli sadaku, eto, ko navže na sabah, može sadaku dijeliti, jer sadaka ima više ih koristi, ona čuva odružne smrti i bit će u vladu svak svoje sadake na sudnjem danu, liječi, 70 vrsta bolesti. Neka neko pita šta bi učio, šta bi radio, dijeli sadaku, nad ime toga i toga, pa podijeli sadaku. I post, post, Jedan dan ko postira da Allah se nam 10 godina se udaljava od Čehena. Dobrogodno. More to 13, 14, 15 dan, to je se zove dani, ili četvrtak i ponedjeljak. Ponedjeljak je dan kada je se ovom rođen, pa on postio u znaku dan svojog rođenja. Eto, na neki način, i on upiljaža ovo svoj rođen dan, postom, četvrtakom se dijala Allaho izlažu, pa kao još da budem kao postać, da se dijala izlažu u meni kao postaču. A imaju ono, kada je ono Šura i deveti dan Zulhidžata, Kad, kad je bio nagrada za kompost i to već sve govori o tome da se opraštaju grisi unazad i unaprijed za godinama pa da izvučemo poruku da odemo sa ovog svijeta što lakše